En svår rasolycka inträffar på förmiddagen den 7 juni vid Öddeholmkoncernens Göta sulfitfabrik strax söder om Lilla Edet i nordvästra Västergötland. En och en halv kilometer av elvstranden rasar ner i Göta älv. Olyckan är av samma typ som raset i Sörte i november 1950 men nu är omfattningen mycket större. Tre personer omkommer. Här är katastrofplatsen i Göta. Dagen efter den stora olyckan. Området här ute är fortfarande livsfarligt. Klockan 10.30 och 30 i morse så fick vi uppleva ett nytt ras. Det var rester av en stor tegelbyggnad som plötsligt och oväntat satte av ut mot den allt smalare älvefåran. Det har med sig att huvuddelen av fabriken, av Göta sulfidfabrik, nu hänger på en på ett lerstup. Det har blivit mycket kraftiga sättningar i det stora nya pannhuset. Och även för en lekman så ser det väl ut som om den stora fabriksanläggningen nu skulle vara totalt till spill och given. Bengt beder upp från olycksplatsen. Värdet av de materiella skadorna beräknas överstiga 70 miljoner kronor. Det här året 1957 inleds med våldsamma kravaller i Stockholm för fjärde året i rad. Tusentals ungdomar samlas i city- under sammanstötningar med polisen som sätter in all tillgänglig personal vållas skadegörelse på bilar och butiker. Flera personer misshandlas och trafiken stoppas upp. Efter sammandrabningar på Kungsgatan förs ett hundratal ungdomar till Klara polisstation.